Pozývam sa vám z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Veľmi sa teším, že vaša priazie neupadá. A vy viete podľa zvučky, že práve sa začína relácia na všetko je liek nie pre každého, a nevždy A znamená to, že študuje Katka Subotič, Boli Subotič. Dobrý deň. Pre. Dobrý deň. Vitajte, vitajte. Vy viete, že relácie predhrávame. A dnes sme sa tak stretli, lebo sme mali chuť dnes sa stretnúť a predrať reláciu, ktorá bude 8. Ale dnes, v pondelok, je vlastne deň pôrodných asistentiek. A to mi nedalo, aby som sa mojich hostí nespýtala, na to, aký je dôležitý pôrod aj pre bábetko, aj pre mamičku a možno aj pre celú spoločnosť. A Katka, myslím si, že ty ako žena máš k tomu najskôr čo povedať. A Boris možno bude mať tiež a môžeme sa vrátiť trebárs, ako môžeme byť aj osobní, že ako zvládnuť, lebo ja mám kamaráta Žarislava, ktorého v tomto rádiu poznajú a on proste od prvého dňa, keď teda sa tam spojili tie veci, tak od prvého dňa e, hovorí, že sa venoval manželke a, a pripravovali sa spolu na to, že aby to bolo prekrásny zážitok, čo teda v živote v mojom sa nikdy nestal pôrod prekrásnym zážitkom a u nich rozprávali o tom mimoriadne krásne a vlastne dotancovala v podstate do toho pôrodu. Do poslednej sekundy tancovali, mali tam voňavé bylinky a proste boli pripravení na to, že prichádza niečo neskutočné a krásne do ich života. Tak ja si myslím, že Katka z som ste to tiež tak nejak prežívali. Nepýtala som sa vás, ty sa smeješ, tak uvidíme. A povedala som, že čaká vás prekvapka na začiatku relácie a aj vy by ste si mohli spomenúť lebo niektoré veci sa dajú napraviť. Takže skúste si aj vy, milé dámy, ktoré nás počúvate, ale aj milí Ockovia, spomenúť na to, že, či to bolo všetko v poriadku. No, neviem, asi by som to až tak skoro všetko v poriadku nena, ne, nenazvala, alebo nepovedala, že to bolo také úžasné, ako tuto mal Žiarislav so svojou pani manželkou, keď čakali toho asi prvého potomka. Mm -hmm. No, my keď sme čakali prvého potomka, ako v podstate z, snažili sa v poronici všetko, musím ich pochváliť, ale aj napriek tomu stále tam je zaužívané, že oni to dieťa vezmú. tam sa rodilo doma už. Áno, u, u nich sa riedilo, rodilo doma, ja som uh, rodila v poronici, takže po dvoch hodinách uh, dieťa mi ani nedali samozrejme, nechali ho tam trčať v nejakej postielke, uh, zobrali ho. Myslím, že chudáka ho museli vysprchovať sprchov, lebo keď počul sprchu, začal jačať vždycky. Takže on sa mohol len kúpať, nemohol počuť zvuk sprchy. A stačilo ja neviem, sa od neho zdvihnúť na dva metre a zase jačal. Čiže on aj čo Prvý vy... zážitok nebol príjemný nebol na svete preňho. Príjemný, tak ja si myslím, že on takisto ako ja som bola traumatizovaná tým pôrodom tých 80 -tých rokov, keď deti brali až po 24 hodinách ich nosili na nákojenie. Tiež je traumatizovaný týmto smerom ten starší syn. Mladšieho to som si už zobrala sama. Aj keď som sa pýtala pôrodnej asistentka, aby mi ho podala, ale videla som, že hovorím cez, vyslovene cez sklo, nebola duševne prítomná, to som ja na nej videla, že ona, niečo sa jej odohrávalo v hlave, neviem, čo sa jej stalo, takže som na ňu netlačila. Ja sobie povedala, čo som chcela, videla som, že reakcia žiadna, žiadna. Tak som sa sama zdvihla, odišla som si ho zobrať z tej postielky, čo tam bola. Takže na ňom vidím, že on, on je s tým v pohode, on vždycky, že a mama sa vráti, však jasné, že sa vráti Ten starší toho jednoducho v tej porodnici tak vystresovali, že on keď pozerá nejaký film a vidí, že napríklad bola dvojca, mali mačičku, tomu pánovi umrela manželka a on potom odišiel aj od tej mačičky, tak on potom lutoval tú mačičku, že ostala sama. Takže to vy vidíte, že na aké témy sa človek chytá v tej televízii, tak vidíte, čo je v podstate ako keby tá výzva, ktorú musí on zvládnuť, tak to nazveme tak, to moderne. A by nemusel, keby sa nestali také veci. No my sme rodili tak, že tiež nám tu dávali vyslovenie, že akože... no bolo to všetko nepríjemné. ja to nejdem rozoberať, ty si tu na to. Ja, ty si sa poprvom ešte chystala rodiť ďalšie dietetko. Bola si poučená? alebo Čo by si povedala k, tomu, k tej dôležitosti pôrodu, Niečo si si načítala, alebo vieš, Bolo ti úplne jedno. Každý porodil, nedá sa s tým nič urobiť. A tak áno, samozrejme som mala ja nejakú predstavu, ale ako som dobre vedela aj počula z tých spätných väzieb. Takže ako žena si môže napísať svoj pôrodný plán. Väčšinou to nie je rešpektované. Takže tých porodov je veľa, tak oni idú v rámci tých zabehnutých kolají, ktoré majú. Samozrejme, sú také možnosti, že niekto sa vybral do Heimburgu rodiť, ale niektorí sa báli, že napríklad keď sa niečo stane, tak už potom ide to dieťa do Viedne. Nepredbehne ten porod len v Heimburgu, tým pádom to sú niekoľko tisícové náklady navyše. Sú ženy, ktoré boli odvážne, rodili doma, <rý> takže určite ich obdivujem. Ono, neviem, ja som ten porod asi tak brala, že áno, čaká to, je to niečo nové, ale zvládli to ženy predo mňou, zvládnem to aj ja. Uh, tu dôležitosť toho, že to dieťa s tou matkou musí byť, to som si možno až potom na tých skúsenostiach, čo som videla na tom staršom synovi uvedomila až pri tom... Mladšom, že som to ako keby nejak povedzme opravila, lebo však tie prvé deti si väčšinou toho skúsia od tých rodičov najviac, že na nich sa človek najviac učí. <laughs> Skúšobné. ale tak ja som taký študijný typ, že viete, ako niekto hovorí, že keď máte prvé dieťa, hneď začnete čítať knihy a študujete a všetko aplikujete na tom dieťati, tak v mojom prípade to nebolo tak, že to absolvoval len ten prvý, absolvoval to aj druhý, lebo to už som našla zase ďalšie knihy, ktoré som chcela na ňom vyskúšať, že čo to tam píše, že či to funguje, nefunguje. Takže zase s tým druhým som riešila iné, napríklad ten psychomotorický vývoj, ako treba dieťa správne držať, aby vám neplakalo. Normálne sú také ukážky, že väčšinou tie mamičky to dieťa chytajú, keď ho vyťahujú z toho, z tej postielky alebo skočíka pod krk. Ale to preto dieťa není pohodlné, ono je väčšinou mrnčia. Čiže tú ručičku treba dať. Už pod hlavičku, nielen len pod krk. Potom vám nebude toľko krešťať a tváriť sa tak nepohodlne, že sa mu to nepáči a, a kedy si sme to mali všetko tak v sebe a teraz sa to musíme učiť ako že, tak logicky tá matka vedela že tú hlavičku si dá na tú dláň a že áno. tá ruka podporí toto kde sa to skôr oteckovia mnohých som stretla ako chodia po meste a dieťatko majú tak položené uh -huh. na pol ruky ako tygríka tak ja áno, tam vysia mu ručičky nožičky, vyzerá to že ide zo zoologickej a nesie si tygríka ale tie deti sa tvária veľmi spokojne Takže ako ja som len chcela zdôrazniť význam, poďakovať tým pôrodným asistentkám, ktoré sú naozaj zo srdca a to je vtedy obrovská pomoc pre tú ženu, že tam vidí inú ženu, lebo darmo mi bude ten ginekolog rozprávať, že už odrodil 200 detí. Mne je to úplne jedno, je to chlap, nemá skúsenosť. Ja tak rozmýšľam, že či ja keď som aj rodila prvé aj druhé, ja som tam nemala žiadnu porodnú asistentku a pamätám si to prvé, to dopadlo asi tak, že urobili tú klasiku, potom ja som išla na sprchu, tam som sa sprchovala, válala v sprche asi dve hodiny, to bolo úplne super, hej. To bolo šťastná, že ti áno, dovolili. Ale nie to mi dovolili. Ja som taký prepich nemala. A takže a neboli tam ďalšie, ale potom som už musela po tých dvoch hodinách ísť iná žena o prišla po mne rodiť, ale však ja som potom išla tiež uh, už rodiť, takže to nebol problém. Potom už keď som rodila toho druhého, to bola strašná rýchlovka nejakých 15 minút a bol na svete, tak ja si ani nepamätám, že by počas toho pôrodu so mňou bola nejaká pôrodná asistentka. Boli tam sestričky. A predtým, lebo zase my sme mali no? taký luxus, že keď sme poprosili, tak nám poslali z nemocnice. Ja neviem, či to no? bolo, pretože to bola tu na najlepšia nemocnica, ale patrila som tam obvodom, žiadna protekcia. A že si mohla ako s ňou konzultovať už predtým, že mohla prísť tebe domov, mohla ti mm -mm. povedať, že aký je tam problém, čo sa môže stať, čo sa nemôže stať a tak. Takže taký luxus mm, Nie, To akurát viem, že tam, kde som išla ja, tak tam sa chodilo potom každý týždeň pred pôrodom na tú nejakú kontrolu. Mm -hmm. Ja som samozrejme išla aj na tú predporodnú prípravu, ale úplne k niekomu inému. Ale viem, že A to boli tie cvičenia, čo na tej lopte sa válali mamičky mm -hmm. s brúškami? Lebo také som videla v televízii. Ešte myslím, že my sme sa neválali na nejakej uh, lopte Tam skorej sme sa akože učili dýchať pri pôrode. Mm -hmm. to, to bolo... To si ja pamätám, že musíte správne dýchať, aby ste to udýchali, aby ste to zvládli. A no nie je lepšie naučiť sa správne kričať. Mne povedali, že necham by sa. Keď budeš kričať, nebudeš cítiť toľko bolesti. A ja potom na druhý deň v posteli. Čo? Mi susedka z vedľašej postele, že počúvaj, v noci tu rodila ciganka. A ti jačala, no jak v cigánskom tábore. A je, že... Aha, no to som bola ja, že čo? Mne to kázala lekárka. <laughs> <laughs> Takže bolo to hrozné. No ale no, bola iš... tam aj vtipná príhoda, no. naproti na postielke bola Rómka a oni sa stále chodili pýtať, že či močila, potom povedala, že nie, potom zasanie, potom prišiel pán primár, zasanie, tak potom prišlo konzilium, že či už močila, už prešli nejaké 5-6 hodín po porode. Všetci boli strašne zúfali. A tak mňa napadala prekladateľská činnosť. A vám šťala si? No jasne, hneď potom. To je dobré. Nemočila. No veľa tých príbehov je, ale však v vtipná relácia, ale humor nikdy nezaškodí. No a povedz, Ty, ako si to, ako ty, ako vnímaš, ako muž, toto Vieš, celé od tej chvíľočky, keď ti žena povie, že, či cítiš nejakú zodpovednosť, alebo čo, keď ti žena povie, že, Miláčik, ja som tu nedostala, budeme mať bábätko. Hm. Vieš, ja ty o porodu nejako nemám skúsenosti, vieš. Ja, ja ti môžem. nehovorím o porode, ja ti hovorím o tom, ako to precitieš, lebo a my ja? sa na vás napájame citovo. A keď sa chlap zatvári, že babetko, teraz niekedy inokedy. <laughs> a možeš ísť je, to a, a som sa narodil, bol som malý, takže ne, nespomenaný. Ináč to, keď Katka, bolo to veľmi zaujímavé, lebo na druhý na druhý už pomalo rodila u džipu. U džipe, hej, už no. A ty ano, si a... sa asi nevylakal. Že... Pozri sa. Uh, ja, si to, ja to tak vidím. Uh, chcel som odebremeniť. Uh, teraz pôjdem a, a povedal som, vieš čo, ja ti dám za ruku, že budeš rodiť medzi dňom a noci. Uh -huh. ja? Deň, že tam noc. nebudeš trčať zbytočne, hej. Áno, medzi dňom a nocov a porodila som 23:40. 40. Nech sa páči. No. Tak. A čo si myslí Čína o porodoch? Ich dôležitosť? Je tam nejaká... Zaoberajú sa vôbec niečím takým, že aká je dôležitosť pre život človeka ten priebeh pôrodu? Ja pôjdem trochu odozadu. Od oni si veľmi, veľmi vážia svoje predkovia mrtvých. Uh -huh. A keď si vážia mrtvých, samozrejme, že veľa basniček napísané o tome, porodí sa dievčatko lepšie, kedy bude chlapec. Uh -huh. Dievčatko, keď sa porodila ovčine, uh, mauce tungove a predtým, uh -huh. bol to jeden malý čln, babetko do člna a posteli niz, niz rieku. Pozdorž rieke. Keď si ho niekto nájde, ako v rozprávkach, bude ho mať. Vieš, v tejto dobe ľudia zomerali, ak sa nemilím, čo to pade 2 milióna či 20 milióna ľudí zomrelo z hladu, hladomor. Jedli, jedli sa meďu sebou, ale to zatajujú. Tak, mm -hmm, ako si vedela. Mm -hmm. No skôr som chcela, že či tam nie je niečo také, akože, lebo ja som bola na pár kurzoch, kde sa teda hovorilo o tom prenatálnom živote, ako to tá matka s tým dieťatkom prežíva. Teda skôr ako to dieťatko prežíva tú matku, ako vníma, keď mu pustiaš hudbu, ako keď odskos ho, ho tam hladká a, a dnes už muži sa nehambia boskavať tie brúška veľké, kde sú tie babetka a, a to babetko vraj to cíti a teší sa z toho. To je pravda, ale všetko, čo viem o čineníma tam a babetku, to viem z kníh. A nebol som... Veľa, s veľa takých... Ako to. z knih? Poboskal si brúško matky, ktorá mala tvoje bábätko v brúšku? Teda vaše? To ja som rozprával s mojim no. druhým no. synom. však tak to má byť. Povedal som, počuj, chlapec, ja viem, že ty... Je to si hovoril, aj trikrát buchneš a nič. A nakon tak, tak... A už to bolo tak. vyriešené. Vedel si, že kontakt je zabezpečený. A je veľký matematik. A bude troch Dobre. Ja bych sam, ako ti dovoliš, ja by sam jednu malu temu načel, a zakončil. My se pripremamo samo, manželka, ja se vždy pripravame kad pôjde rodit, že je tu potrebna určita strava, Mm -hmm. Pozornost, láska, starostlivosť o tú o tu Zaujím, lebo je to naš budúci, to naša budúca generácia. Ja to čo mám predám nemu, odovzdám nemu. A preto je dôležité, aby sme si my upravili systém stravovania. Mm -hmm. Ale ne ima vtedy tento rok, pre ne, než bolo by dobre, keď bismo mogli celo životni uh, taj cyklus uh, dbati na uh, kvalitno zdravej stravy. Čo je zdrava strava? To je takva strava, ktorú kad ti zješ, cíti sa veľmi dobre, lebo ti huti. dostaneš silu ne, dostaneš energiju i nedostávaš žiadnu chorobu, dakle, protektivna. Ja? Ohrana. Ochrana. Dakle, to by tako nešto trebalo. Teraz ti poviem, institut jeden gore na severu, švedska, tamo Norveška, uh, išli a pozreli sa na systém stravovanja ľudí pred manželstvom, počas manželstva, a zistili... <laughs> a zistili, že nedostatok kvalitných bielkovin oplivňuje uh, na uh, rod, naš porod, na babetko, na zdravie ich djeti, ale pozor, ne iba na prvú generáciu, mm -hmm. než na druhu, aj i treťu. To robili na veľkom počtu fanatizmu, to znamená, že chyba jedného človeka môže ovplyvniť domino ano. efekt. A aký sú, je tome dôsledky, aký sú dôsledky? Prvo, takáto bebinka má nízka porodná hmotnosť, má uh -huh. nižu uh -huh. nižšiu porodnú hmotnosť, má menšie obličky, žeže oh, aj bielkoviny, vieš, uh -huh. nekvalitetne, nekvalitné, a má nabeh neskor, keď bude väčšina biš krni. Tak a už keď sme pri obličkách, rozichronický nejaký ochorení obliček, vieš, aby si i to predstavila, čo znamená, keď dáme chcú schudnúť, pasetiraju rok, dva. Roky, a potom otehotne. A potom otehotne, to je prílič e, probléma. A teraz... No človek by mal myslieť minimálne rok dopredu, aj ten muž, I'd lebo yet. zase... I'd, počkaj, počkaj, no, Milu. Uh, čo sú nezvratné následky. Ty môžeš teraz, keď Katka dostane bebicu, tak ona môže jest čo chce... Ale nigdje se s tom bebinkom ne može na normalne kolajnice, ja? lebo vždy je ten minus kvalitnih bijelkovin sprevaza. A tiež, muž i žena, pred neko što maju djete, jedja tak ako jedja, a potom dieťa se narodi, a mater, to je mama, viživo je to dáva hoci neviem čo dava tom babetku, tento babetkov vždy bude žiť mínus uh -huh. e, oplik. E, Napriek vplyv. tomu, že už po poroďu bude mať len dobre veci? Vždy, vždy. Uh -huh. Lebo to je e, nezvratný nasledník, to znamená, genetika je tu prepojená. A isto tako, ty, e, kedy, poviem, keď bude ta, človek už dospelý, on vždy bude ti možeš robiti tujinu, ti možeš akupunkturu, ti možeš dobru stravu. všetko je to dobre, ali ždi, ždi bodete nekakav uh, odlaznik minus taj deficit. Mm -hmm. A teraz položím otasku. Prečo je uh, ta výživa tak dôležita. Pozvi se. Uh, je, taj výskum počrknuje da, da že strava nije len osobna volba. To je investícia do našich budúcich generácií. A ja viem, že lúbim svojho syna, a vieš, ako budem ešte viac ľúbiť vnuka. Áno. Ja to som všiml, tá To je vždy babuška, tak. Zbožný. Máš viac času, máš viac ešte pochopenia. Už to nie je, že musíš sa venovať iným veciam a to dieťa tak troška je v pozadí. Ono skutočne, to by si mal každý uvedomiť, že bude milovať svoje vnúčata, právnučata. Viac, viac. Úplne až niekedy až chorobne, čo... Víš, Len deti sa, to bude robiť. Keď som o tom trochu rozmýšľal, čo budem rozprávať, e, tak to je, to je zaujímavé, tak som sa opýtal, áno, ja viem, kto mi je otec, e, mama, det, baba a praded. Tu som trochu uchmlil. A ja už tu štvrtou generáciu či petou... Malo, uz... kedy to poznáme? Ne vijem, nič o tome, lebo to bolo doba gdje si mogol patrať po ih, iba, cez cirkvene knjih. A ja, keď som chcel počas uh, Jugoslavije, aby som dostal nemecku štátnosť, ja som Išel cez e, taj rodoslovnik, neve ako vid. áno Ja som si našel že moji e, prišli s, s mamene strany prišli z Nemecké, boli neki generali u, u krajini tamo, imali titulu grofa i prišli e, ako veliki bogatuni do stredne Slavonie oko Osieka uh -huh. pod Slatina. A i den dneska, keď prídeň tamo, počujem, spomene sa ti nekedy, keď sme mi išli u mlin u junáka. A junák znamená held, a my sa volali held. Held uh -huh. na, na held znamená junák. To uh -huh. znamená hrdina, ja. Uh -huh. Spomene sa ti, keď sme išli u mlin kod hrdine. Tak, Takže vidím svoj rodok meni, a je čujem narod o tom rozprava. A teraz se opitam koliko dopredu vnuk mi bude krasný, pravnúk mi bude milý, a ten čúkú vnuk čím bude mať nejaká pocit, lebo moj uh, djed mal päť generácií, a dožil stotu, mal pät generácií. Uh -huh. A ja neviem, aký je on pocit mal ku mňa, aký pocit by mal k mojim deťom. Ja no, to neviem. Bohužiaľ, <laughs> neviem, Áno, je, neviem. bolo by dobre vedieť, a je dobre vážiť si svoj rod a, a nerozvisť sa kvôli politike. A dopriať si naozaj, vidieť, že... Lebo ty hovoríš, že keď si detko, babka, že miluješ viacej, ale ty si už iný. Ty už si otvorený iným veciam. Ja má, Každý to, je no. viacej duchovný už tým vekom, čiže vníma už aj iné veci, ako to, čo sme vtedy chceli. Ja by som ešte, keď som tu, pri takovej, také tej téme, povedal, že by som poprosil lekáre, aby si davali pozor na babetka, že u ranom, ranom tom detstvu, aby si veľmi davali pozor na antibiotika, uh -huh. si budú tomto babetku davati, lebo uh, rani vek deteta je kľúčový pre, pre vývoj imunitnog sistema, to vieš, črevnej flori, to je veľmi, veľmi dôležita, a potom je celkové zdravie a vieš, Uh, uh, Institút, jeden robil nejaký uh, ne, výskum a zistili, že deti, malé deti, keď dostanú antibiotika, tieto deti sú nachylní na obesitu mm -hmm. 20% percent viac než normálni normálny uh -huh. babet, ktoré nedostali. Čiže nielen, nielen imunitu im to poškodzuje, a... ale ešte im to vlastne Lebo, aj môže spôsobiť obezitku. Presne tak. Prvých tisúču dní života je veľmi, veľmi rozsudujúce pre vytvorené zdravé rovnováhy črevnej flore, trávenia, metabolizam, ohrana pred, pred infekciami Lebo ty vieš, keď to mali, mali djetje dostanu antibiotik, to može biti riziko alergije, autoimunnih ohorenja, a teraz sme počuli aj obesiti. Ja? A potom dalje by som upozornil aj mi tu aj činjanja, aj ti na Islandu. Uh, a v Afrike mi všetky zbožňujeme uh, naše deti u, u globalu mame mm -hmm. zbožňujeme no, a ti so vieš, vinke. one hičkajú uh, uh, opimajú, boskávajú bo, uh, uh, vieš to sa boskaniem priđe djeduško poboska priđe babuška poboska príde stric poboska i tup vírus preto No dobre, ale je to, to dobre alebo zle? Lebo zle, ja, zle nebo Lebo skajte. niektorí lekári tvrdia, že vlastne tým, že ťa títo šeli uh, starí občania svojej rodiny, ja som hrozne trpela, keď aj tietušky, čo chodili, za mojich, keď som bola malá, tak to bolo, že prišiel hoci kto, chytil ti lica, poštipal, natiahol ti lica, a dal ti do tej na, natiahnutej puse pusu. Ja som sa išla zblázniť, ale potom som si niekde načítala, že niektorí lekári hovoria, že ti to zvyšuje imunitu, lebo že vlastne sa ti tam dostane už komplet všetko a buď to vybojuje to telo, alebo proste zostane imunitu slabé. Imunitu Dostávam od 6,6 rýva, to, to je 70%. Uh, Čie je dobro očkovanje kde što no, ja, ja je to, do, to dobre, alebo není dobre či je dobre kad dostaneš poslu. Uglavnom, ja sam učil, aj učini, aj na šilanky, aj medicini na školi. Že není dobre neformirano ešte, kde není formirana imunita, neformovaná, není, není dobro boskovať to djetje, lebo treba povedať rovno na ústa, lebo niektorí majú z že malé bábätko dvojtýždňové rovno boskajú na ústa, to sa nesmie robiť, lebo ten človek môže mať hrpe a také dieťa môže z toho dostať za A človek vždy Ani mamička, lebo sa hovorí, že to dieťaťko je naviazané nad všetky tie naše prúšvy, ktoré máme v sebe. Mne sa to nepáči, ja aby som na ústa, ale je veľa mamiček, lebo padne cumlík na zem, mamička ho zodvine uli o tým že oližej a tá Brazíliu dieťatko to, to je v poriadku to tá, sú uh -huh. jemné uh -huh. to sú tie jemné ja nuancy, uh -huh. a, a pozri sa e, teraz poďme, keď ty dieťa to hičkaš e, hojda hojdažeš ja to dieťa e, sa má vyvinutý hipokampus to znamená tú časť mozga, ktorá je na učenia a za pamät veľmi dôležitá. Ano, zodpovedná. A preto ja poviem, i Katka viac insistuje na tom, poďme sa preházať, zabudneš, nenaučí sa, poď sa prehádzať, lebo hypokámbus ľúbi. Pohyb. Ten kolísavý pohyb, hej? Celkovo pohyb. A pozri sa Aha, tak preto hlúpno aj naše deti, že v podstate... Žiaden pohyb, príde zo školy, chytí telefón a žiaden pohyb. Čiže hypokampus zodpovedný za zapamätávanie si a učenie. učenie. Takže a. aspoň keby pri tom telefóne proste kývali hlavou hore <laughs> dole. Ešte ale telefón preťažuje, preťažuje ho. Takže je tam kopec toho negatívneho, negatívneho, negatívneho a ono to musí spracovať, čiže to skôr pôsobí degeneratívne. Od modrého hm. svetla. Aj modré svetlo, no. Pa, pa, už obsah a ako je tento obsah prezentovaný, a schované reklamy, a schované myšlienky, lebo ja vidím, ti naši chlapci zabijajú, to bol, hrv, zabijajú čierne, biely, žuti. Jan, vraždia na, na tom v obraz, a, na, v obrazku, to, na v tej hre. To, toľko to, tol, uh, sa stane normálnym že keď príde do takéj situácii, on to bude bez rozmýšľania. Áno, áno. I to, je, i to tam. A budú a... si mysleť, že sa... No, ja som hovoril včera v relácii doktora Liptaka a on hovoril, že chodí k nemu do ordinácie mamička, ktorá malému bábetku vklada do kočiara, mu vloží telefón, ktorom mi náhra zvuk vysávača. Vysávača? lebo zistila, že vtedy nezvládne mať otvorené oči a zaspiť. No tak ako to už toto nevymyslíš jednoducho. Počúvaj, ale ako ja normálne. To Asi pred troma hodinami ne. presne um, kočík malé dieťa, ja neviem, nemalo ani do roka, mama mu dala tablet. Ale vieš čo, našťastie ne, nezožala úspech, lebo dieťa ten tablet nezaujímal, Ale videla som naozaj preste. Sedí v kočiku a oproti tablet. Ono mu to, to nastavuje. Hý, môj, môj, aké to bude dobre. Ale Beč. videla a som, vieš, že... vieš, prečo to dáva? kvôli vlastného komfora. Áno, komfort, konflikt s tým detem. Ale dvieš koľko beba? Jedna musí padnúť. Ja som sa pozrel to na môciniu. Koľko raz musí padnúť deta. aby sa všetké uh, neuro... Uh, tie transmitéry? E, e, Neurolínke mozgu sa uh, pospájajú tak. Čiže a... každým pádom vlastne sa v tom dieťku vznáša. Áno, takže chrániť ho, že nepadni, nepadne, nech ho tam. A ešte tá emocionálna podpora, vieš, ty si môj veľký syn, ty si môj synča, ty si ty na môžeš... Jasne ideš. Ale pozor, je to pozitívna afirmácia, pozitívna post-hypnoticka sugestia. To, Nie, si to takto odbornie, to, to je e, e, taký je naziv, gdje ti pozitívno oplivneš každe... Motivuješ de, to jen, a potom ga motiveš, ali slušaj, ti se roňo jeden ti si idiot, nikdy od tebe človeka ne bude. A ký je to post sugestia? To znamená, Ty, ty nikdy nič zapíaš. Čo ty budeš na fakulte, od tebe nikdy nič, ja? Ty, ty uh, jeho eh se povedomie, se všetko, ale, ale aj v mozgu, mozga, áno, vývoj, vývoj mozga on sa nevymne tak, ako potrebuje. Ľudí to rozmiš rozmýšľa, to je lahko. neurolingvistiku a pozri sa, prečo ty, kad vstúpiš do obchodu, musíš na ľavú stranu hodiť a stále te ťacha po tej ľavú strane strane. To okola nech vidieš kopú veci, aby si si ich kúpil. Lácné veci sú dole, to sa musíš zohnúť až plaziť, aby si zistil, že aj niečo lacnejšie majú. A vieš, prečo blondina... Blondina, vieš, tá blondina. Chodí pohnutá po dole. Zohnutá. Pst, zohnutá no. dole po, po obchodu. Ob Hľada nízke ceny, vieš. <laughs> no, opäť presne. Áno, je, je to vymyslené. Tento marketing si z nás čo chce, ale to je dôkaz toho, že tieto <laughs> neurolingvistické triky <laughs> uh, takisto ako pôsobia. Ale ono s tým mozgom našim to začína byť zlé. Všimol si si na článkoch alebo na rôznych výskumoch, že skutočne tá generácia hlupne. Každá viac a viac hlupne. Takže keď sa tešíš na milé pravnučatá, tak možno budú milé, ale asi s nimi ho zneskecneš. Jednoducho budú mať svoj počítačový plán a ty môžeš nosiť jedlo a sladenú limonádu Súkom v stolu. generácia. Pozri sa. Ja som sa dož dobro vyhádzal s mojom mamom, s tatom, on bol major, Ty vieš kontra rozvidkičným nema. 1, dva tri stroj, poďme. Jasne, automat. Krokom. To nemamo nešto. Ali ja e, myslím, že sam o tom rozpraval. keď som išel do preho prve triedy, ja sam mal tak veliko jednu, veď ako je ta ploča velika na stene. Uh, tabulka. tabulka. Ja som mal na takú tabulku, tu bola djera, tu bola neaka silk uh, nečo, a Niči. tu bola nita, tu bola spongia. A ja som to s jednom takom, neviem čo to je. Krieda ne? to je. Tako, nekakva čudna I, i, i, i, Jež, to škripalo, <laughs> sa. A teraz, ja tiež idem tebe na, na relaciju alebo na prednačke. A nosím tiež papjerik, ne papiery <laughs> nego nosim uh, taj mini tablet, tablet nosim. A vieš koľko prešlo od vtedy, keď som ja išal do prve triedy s takým jednom tabulkom, a teraz i, poidem, idem sa jedným neuveriteľným uh, prístrojom, ktorý ty... Je aj odveri... umelá inteligencia za s tebou rozprávať. To se neviem rozprávať. S celým tady, svetom celý si sveto no, no, tak to je iné. A vieš ty, ako to chce byť, ako rýchle uh, predbeha nás technika, to znamená, že ja sa mojou trečou uh, generáciou môj deduško je dožil 5. Ja? E, nebudem vedieť rozprávať, lebo budú mi liest na nervé s nejakým výrazima. Ktorým ja nebudeš rozumieť. Ne, ja teraz, Už teraz znika slovník, aby sa mohli dohovoriť rodičia s deťmi. By teraz tu nevidím. A vieš, ta pani, ktorú, sam, ktorú si ty povedala, že dá e, vysavač, to je všetko, aby som ja mal pokoj. Ano. A vješťo, teraz ti poviem, kvalitný spanok je veľmi, veľmi uh, dôležitý, on je nevihnutý pre mala babetka, lebo tu se, imaš kog, uh, kognitivni vývoj, Ak ti Počas spánku sa regeneruje. Vážne jasno, ne, ne, taj mozog sa vivija, spracová informácie, e, slnečné svetlo, ktoré si ti e, dostal, bebetko ešte dostal ja, e, aj cez e, zaslonu, aj cez, e, keď mama sa prehádza, te slnečné svetlo cez noc sa e, akumule a bude červené tieple uh -huh. a reguluje všetké procese uh, hormony i, i spánok na, na, na koncu aj uh, sadlo otapa sadlo u bababeczko To je podarže sa d'akle keď nemaš, nemaš takav Nedostatok spánku môže ovplyvniť koncentráciu aj bajbátka, aj neskorka bude Keď máš no? nedostatok. Áno, keď máš nedostatok. Emocionálna stabilita. Toto to je veľmi dôležité. A zvyšiť riziko nejakých metabolických poruch. A rodičia sa často nevinujú vieš prići otec aj mi môjho syna a on spáva, pa nech spáva ja, ga pomôžem. A jasne budeme kolísať, čak tože <laughs> čo ja som odskočil. Áno, takže od... da. uh, uh, skratka, vyživá, fyzická aktivita, láska a ochrana pred uh, ja sa k tejto téme detská vrátim, ale zabudla som, že vy ste niekde boli a neviem, kde ste boli, len si hovorila, Áno. že niekde idete. Tak opoveď medzi toto a potom ja sa vrátim k tomu e, nášmu novému zákonu, ktorý minister Drucker propaguje a vymyslel. Aha, tak my sme boli na jarnom autopatickom seminári. Čo znamená, že? E, to znamená, že sa tam e, stretávajú ľudia v podstate z celého Československa, alebo po prípade prídu aj zo zahraničia, kde Ako máš... my, napríklad. A máš tri dni a prebajú sa tam rôzne prípady, na ktorých v podstate sa učíme, rozoberáme. Tak daj jeden príbeh, aby ľudia mali a aj takú tú ide... praktickú, ako keby, ukážku. Praktická ukážka. No čo som si ja uvedomila, lebo ja si vždycky e pozriem, že toto mám ja prípad a teraz sledujem, ako on dopadol no tak mali sme nejaký prípad a dali sme tomu človeku autopatiu a vrajím do šlaka on sa vôbec nepohol, ešte sa zhoršilo že kde asi pes zakopany no tak oni tam spomínali nejaký iný prípad a dievčina mala nejaké problémy robila autopatiu, tieto problémy zmizli ale cez prázdniny 3 e, mesiace robila v nejakej firme asi nejaký telemarketing alebo čo 3 hodiny denne bola na telefóne, na mobilnom telefóne mm -hmm. mala ho pri hlave a vtedy uh, sa jej tie všetky problémy vrátili počas uh, tých troch uh, mesiacov. To znamená, že pokiaľ niekto strašne dlho na telefóne, veľa telefonuje, tak oni to nazvú antidotum. To je ako keby protilátka. Vy mm -hmm. robíte niečo, a, po, a napríklad tú autopatiu, a ste veľa na tom telefone, tak vám tá autopatia fungovať nebude. Ona, keď skončila po tých troch mesiacoch uh, v tej firme, tú brigádu, Pokračovala v tej autopatii a znova jej zmizli tie problémy, cítila sa dobre. Tak to, to je také ako pre mňa veľmi podstatná informácia, že musím sa v podstate aj tých klientov pýtať, že koľko toho času strávia mm -hmm. na telefóne, lebo ináč je to mlátenie slamy vo vetri, nemá to zmysel a potom ešte, čo som si všimla tak, že výsledky majú tí, čo sú ako keby by som povedala, vytrvali. Mnohí si povedia, že jo no dobré, teraz som vybral jednu autopatickú nejakú seansu, tá trvá tri mesiace, tú láhvičku, autopatickú a už som hotový. No, lenže bohužiaľ ono to väčšinou tak nie je, lebo tam sú nejaké ako keby tri fázy. A väčšina ľudí v tej prvej fáze, keď dojde k nejakému zlepšeniu, oni si myslia, že ja som už vyliečený, už viac nič robiť nemusím. Lenže to je len prvotné zlepšenie. Potom dojde do druhej fázy, ktorá je ako stabilizačná. My potrebujeme. V podstate ten zlepšený šta stabilizovať, to tiež trvá nejaký čas. A potom už je len fáza udržovať. sa, To znamená, že raz za čas sa spraví tá autopatia. Takže málo kto prejde všetky týmito, týmito fázami. Väčšina ľudí, keď sa zlepšia, tak... Presne, no, to je jasné. To je, to je samozrejme jasné, len to, to som ako, toto bolo pre mňa ako keby ten výcuc z celého toho seminára. Čo som ešte videla, čo je pre nás veľmi zaujímavé, tak tá autopatia, oni mali aj prípady rôznych, povedzme, genet, že genetických poruch, že je to tam mm -hmm. genetické. A m, úspešne e, pracovali s týmito ľuďmi, najmä s mladými. U tých starších sa väčšinou, e, starších myslím 60 a viac, sa podarilo stav, že stabilizovať. U mladých dokonca došlo k takému stavu, že by si povedala, že sú vyliečení, mm -hmm. takí dvaciatnici. E, napríklad, a potom dá sa robiť aj s ľuďmi, ktorí majú transplantované orgány alebo majú rôzne tie pacemakery, keď vy viete, že s takým človekom nemôžete robiť na rôznych prístrojoch, lebo by mu to, ten stroj zlikvidovalo, taká autopatia je pre takéhoto človeka vhodná. No tak ešte raz zopakuj, ja viem, že v niektorej relácii sme hovorili o autopatii, ale keď už teraz o nej takto konkrétne hovoríme, tak zopakuj, že čo to je. A, a tam určite ste sa rozprávali aj o tom, že či to má byť ako, že liečím sa cez nejakú tabletku a k tomu si dávam autopatiu, alebo či môžem v niektorých prípadoch, a asi sa tam o tom hovorilo, neviem, že či v niektorých prípadoch nepotrebujem sa inak liečiť len cez autopatiu. A práve, že táto autopatia, tam sa jedná o to, že tam sa navrácia ako keby príjem tej vitálnej sily Alebo mm -hmm. Čo znamená choroba? Choroba je porucha príjmu vitálnej sily. A tým, že tam sa zaoberáme len e, nápravou príjmu vitálnej sily, e, títo autopatickí poradcovia neriešia to, že, či ten človek ide k nejakému lekárovi, či bere nejaké tabletky. Tam to my nechávame v podstate na toho človeka. Uh -huh. Takže kľudne tí ľudia, um, ani sa to tam väčšinou neruší. Hej, že nebolo vinno, že by to nejako prekážalo. Lebo tým ľuďom sa upraví potom neskôr ten stav a už ten lékar vidí, že ten liek nepotrebuje, tak mu ho škrtne zozoznámo, to je celé. Alebo väčšinou si to klienti spravia sami. No ešte Ale... povedz tú autopatiu. A čo to znamená tá autopatia? Áno, že fľaštička. Čo, čo to znamená, keď sa chceš liečiť cez autopatiu? Ano. Čo budeš robiť? Takže poďme, vždy sa začína s tým, že máme homeopatiu a homeopatia sa lieči podobné podobným. Uh, to znamená, že homeopat vyberá pre daného klienta ten konštitučný liek, teda musí nájsť, uh, jeho povahe, jeho osobnosti ten najpodobnejší. A samozrejme, tých liekov je tisíce, takže dôležité je veľmi dobre cez ten vstupný rozhovor poznať toho človeka a predpísať mu ten správny konštitučný liek. A keď sa pomýli, pán homeopat, preto si treba vybrať dobrého, tak môže zmeniť vašu osobnosť. Áno? <laughs> Áno, stáva sa. Že ti dá proste nejaký liek odhadne, že ja neviem, si pyšná, potrebuješ platinu a a ty vlastne sa tvári, že si píšná, ale pritom si úplne roztrasená, tak sa budeš ešte viac triasť. Takže ako, ja som za homeopatiu veľmi, ale tiež to nie ako pre každého. A Tiež to nevie každý robiť. No, a tuto ten problém odpadá, lebo vy už ten svoj pravý liek máte a ten je z nejakej vašej tekutiny slina, alebo z dýchu, alebo z prány. Niekedy sa robí aj z moču pri, cukr pri cukrovkároch. Takže vy máte tu nejakú svoju telesnú tekutinu, alebo ten svoj dých a ten sa potencuje v autopatické lahvičke. La flaštičke. Tam je úlohou toho poradcu, aby vám vybral, že ako to budete riediť, lebo to máte hore taký pekný lievik, to steka dole takou rúkou, vnútri je taká, pod tým je taká komórka, taká gulička, aby sa a, udrží ten tekutina. A potom máme taký ako keby kohutí, ktorý ide von. A, takže um, úlohou toho automatického poradcu je určiť spôsob prípravy, to znamená, či vám vybere slinu, dých, alebo či tá slina bude taká, aká je, alebo bude varená, mm -hmm. alebo či použijete brán. Áno, áno, je Pristal to rozdiel slinu a potom si ju dávaš do tej plaštičky? No vidíš... nie, vieš čo, ty do toho lievika najprv napluješ, no. troch vody to zleješ do tej komórky okrúhlej. No, hej, a v tej komórke, no v tej komórke to uvaríš. Ty máš normálne Plameň, no áno, pekný, tak jak to stlačíš, taký... A to ti zabublinkuje, necháš to niekoľko sekúnd, asi 30. Uh, tým sa ti tá slina tam uvarí. To Aha. znamená, že pozor, pozor, vírusy, baktérie, parazity. Nemáte tu čo hľadať, vidíte? Choďte rýchle preč. Áno, to to úloha toho človeka, ktorý vlastne ti robí tú autopatiu. Uh. Aby on diagnostikoval, že čo je pre teba... Áno, hej, po, Že ten, nie je jedno, čo? To nie je. Ten porad sa to musí vybrať. Hej? Musí vybrať spôsob prípravy, uh, koľko množstvo litrov vody to treba... Mm, Čím to riečiš? Koľko vody... Presne tu potenciu a potom ako čas to, sa to opakuje, ja neviem, každý tretí deň, obdeň, alebo každý týždeň, raz za dva týždne. To už určitý poradca, samozrejme, sú, aby ľudia vedeli, že nemusia byť odkazaní len na nejakého poradcu, rôzne kurzy k tomu, k tej autopatii. No, je to lacné, je to aj účinné, ale z pohľadu mojej povahy, je to také, že stále si zapamätať, že včera som mala, nemala som. Píše Dalo, sa to? No, no veď práve, no takže dobre. Ja som len odradila tých, ktorí nemajú radiť disciplínu a kalendáre, ktorí len takže toto môžem brať ako chcem. Ale naozaj je to, je to dobre. Ja som sa o, do toho si. pustila, vďaka vám. A bolo to akože v poriadku fakt sa mi zmenili isté veci. Len potom tak ako ty hovoríš, keď už sa ti zlepší, už sa ti nechce. Ešte zaujímavá vec. To se nepije. Aby no? nemysle, to nie, sa, nie, nie to nemyslie, to sa... To na určitú časť i to je to. Aj ruky, áno. Sa to, toga... áno to, to, to si už ukázal, kde si to mám natierať. Takže zrejme každý určí ten, kto to sprevádza. kam to máš tak, kde si to máš punktúru, si pomoť To je naozaj ano. Liecba, ano, ano. I to je to. Sice ja som nad tým človekom. Ako, áno, supervizor. Áno, dobre, tak ándel. Dobre. Uh, mášem tým krílima i pozorujem, aby to robil pekne, tako, som poprosil, ako som poprosil. Lebo ak sa ponáhla, nepríde rýchlejšie. Ak nerobi, nepríde absolútno ke cieľu. A také ľudia ako ty, musia byť u, v nemocnice. Pod, to, dohľadom áno, angela, pod dohľadom Anžela Špána. Áno. áno, hlavného angela Drába. Už si ma naučil, že slovo Špán je dráb, takže musia byť pod kontrolou Drába, ktorý a, plíska vtedy, vtedy korbačom. Máš, vtedy máš áno. výsledky. Ale tak ja som bola, akože dva mesiace som, tri mesiace som bola, akože, len potom sa mi to už druhýkrát nechcelo, ale no, kopa ľudí je takých a ty máš tu skúsenosť a my sme sa často o tom rozprávali, kedy si že keď si liečil treba z niekoho z cukrovky a že vlastne vďaka stráve a tomu, čo si odporúčal, sa ten človek vyliečil a ty si mu hovoril, že ale musíte to udržiavať aj ďalej. Ano, ano. No a jasne, že to jasne, ale proste sú takí. Skoro jasne. Skoro jasne, že to nedodržiaval, lebo už mu bolo fajn, tak už ťúhaj a ideme na tortičku a do cukrárničky. A ty si bol strašne nahnevaný a to hovorím preto, že my si neuvedomujeme ako pacienti, že prídem k tebe a ty mi vlastne venuješ kopu času. A vlastne žiješ istým spôsobom so v myšlienkach, lebo to nie je o tom, že idem domovač a Boris, ale proste žiješ v tých myšlienkách, že aby sa to podarilo, aby to bolo tak, aby to čo najlepšie niekedy aj vidíš, že to nebude až 100%, ale niekedy to aspoň 20%. A mi vďaka jednej tortičke na toto to úplne zabudáme. Že ten druhý človek v podstate do toho dáva energiu, čas a ešte také tú svoju vnútornú ako podporu. Takže... Empatív, len, áno, empatív. tak som chcela povedať takým ako ja, že ja si to už začínam uvedomovať ešte celkom nie. Takže keď ideme k tomu lekárovi, tak to No lebo to nás tu naučilo, že zdravotníctvo zadarmo, oni sú povinní urobiť všetko pre teba a ty vlastne nemusíš nič. Tak to bolo za socializmu. Na čo je tu lekár na to, aby mi pomohol? Keď mi nepomôže, štát za to môže. Čo ten štát si myslí? Takýto lekár a on mi nepomôže. Takže buďme troška vďační, to nám možno pomôže, lebo ja som bola tento víkend tiež na, ja som bola v Piešťanoch a to doktor Rosinský má každého štvrť roka pre lekárov, taký seminár o tom, že keď už nič nepomôže, že ten lekár urobil naozaj všetko, čo mohol, že je so svojim svedomím uzrozumený, že tam už nedokáže ďalej ani krok urobiť. A ten pacient je stále chorý, čoraz horšie je na tom, A takmer mnohí sú k smrti. A tak on prednáša lekárom o tom, ako lekár, profesor, že skutočne môže existovať choroba z nenávisti ty niekoho nenávidíš, teba niekoho nenávidí, niekto nenávidí a proste tá nenávisť je tak zlá, informácia, už sa nehovorí energia, to sme tam rozoberali, že už sa nevrávi, že všetko je energia, teraz je všetko informácia, ale je to to isté. Myšlienka je informácia, vždy bola energia, je neurotický systém a ja neviem čo všetko, tak teraz je to všetko informačno. Takže keď budete počuť informačno a ste stará škola, tak to bude to isté, ako keby vám hovorili, že energia, no a tá energia tej nenávisti, poškodzuje v prvom rade tú osobu, ktorá teda dáva tú nenávisť. A hovorím to preto, lebo dnes je tej nenávisti neuveriteľne veľa. Um, Takže človek absolútne sa tomu ťažko vyhne. A keď treba zrobiť v médiách a tá sústredená nenávisť naozaj nám môže spôsobovať veľmi zle, Len si treba uvedomiť, že aj tomu, kto ju vypúšťa, robí zle. Ako dlho trvá naša relácia? Hodinu. Dó, ale hodinu, rok, polroku. Jaj, to vieš ty. <laughs> Katka, už K pomalu... Myslím, že už tretí rok. Už tretí, tretí, tretí rok? Tretí, tretí rok to naatačané už. A bez chádok. A bez hádok. A ty a ja s Katkom sme teďto raz už pomalu tý rok a sme sa ani raz nepochádali. Nikdy? Né, ale... Na začku sa Katka bála, a čo bude mu takoveľa rústvať? Áno, áno. O čom budeme ospravať? ako 5 relácií nebude 10. Ja som to teda aj hlásila, keď sme začali reláciu do Banskej Bystrice, Peťovi Kašiakovi hovorím, že Peter, no tak neviem koľko, no 10 asi vydržíme, takže aj s tým, že potom bude treba zase zmena programu. A on mi hovorí, že 10? Že veď ja tu to s planetom robím tuším 16 rokov. Prvom, ako môžete 16 rokov robiť nejakú reláciu. A, mi čude, a vždy príde niečo nové. A vieš, čo mi čude, že sa často sa my, e, prejmešľam o tome, dokážemo zhodnúť aj o témach, koje je na prvýkrát e, prvý na vstátku... Vyserajúš, že áno, že sme proti to, úplne iné, iné názory. názory Ty si komunist, ja som fasistov, na je nekej oceanist, ale tako ďalej. Ja? A, a vieš, čo nás zahrani, ali hrani. Podľa mňa úcta. Ja si myslím, že medzi ľuďmi zmizla zdravé Zdrave vzťahy. Áno, no ale tie sú založené na úcte. Ktoré fungujú družiny. Pazi, my sa nemusíme všetkom shodnúť, ale najdemo nejaký konsenzus. To je, to je pravda. Ja? A vidíte... Toxické vzťahy, keby by náhodou tu existali, čo by urobili? Pouplebili naše ne mentálne funkcie, než i fyzické mm. zdravie, vieš? No. Aj ešte dôležité, aj kvalitétu na relácie. Určite. To by... To je cítiť aj z hlasu, keď proste tí ľudia sa neznášajú, keď tou otázkou ťa chce vlastne ten človek v podstate uraziť, niekde ťa alebo ponížiť. To všetko ľudia cítia. Ja myslím, že v našej tej malej komunite bublinočke tie zlí vzťahy by pre mňa urobili stres. Urobili by tak, ak by som ja mal veľmi... Nerad by som Áno, chodil. Víš, ja som krátky povedal veľakrát uch, takže nerad chodím. Viem veľa, ale teško, ťažko sa vyjadrujem. Ešte slovensky ano. nesadol. Prvo si musím Horváštinu, pa potom Latvíštinu. a to, preložíš, to viem, ma nečo. A potom už zabudem, čo som chcel povedať. a na koncu poviem nečo. Dúfam. Že šetci s toho budú mat. Neču. A teraz poviem, drahi moji posluhači, ak ste vi dlho dobo um, nekakom stresu vistveni, v, uh, to vede ka nekakv hronickoj unavi, mm -hmm. to vede u, u nekakvoj uskosti, to i na koncu zdravotnom Problemu. Mi sme veľa krati povedali, že je čina nudna. Stalne ste kompromis, stalne ste A videte teraz lekarovi, a povedete, som uskosna, som ja, ja hronicky vječerpana. A lekar vás mi to kažemo, začne kljukat tabletkami. Mhm. Uh -huh. Áno, predpise vám a vy to papáte ako tako, bobulky, da, ako sliebočka, červičky. Ale viete, lekár vám nemôže pomôcť. Vy mu chcete povedať. No vieš, mám šéf, on kaže počkajte, mňa šéf vaš nezaujma, by ste ordinácii, ja mám 50 ľudí ešte za vami. Ano. On nemá čas počuť. Ale u najlepšie poved' Dobre, 10 uh, dní máte penku, po deset dní tamo dođeš doma, zatavíste lepšie, dođeš na prácu i tu je koniec. Preto poprosím, postavite jasné hranice, čo niekto od vas nemože to proste nemôže predstaviti. Čo je vaša červená čiara? Červená. Možeš ešte Ako Putina, ne, Ano, presne, da sa červená čiara, a toto je I... veľmi dôležité ale aj v rodine, lebo mnohí si to vedia postaviť ako mimo rodiny a v rodine neustále rozmýšľajú nad tým. No dobre, tak ale ešte mu odpustím, lebo uh, veď ako kam pôjdem bývať, keby sme sa rozišli. Čo bude s deťmi, keby sme sa rozišli. To je pravda, to a ty musíš aj v tej rodinu. rodine bohužiaľ platí, postaviť tú červenú čiaľ. To platí, platí i, pre, i pre, pre rodinu. To som iba chcel podať, že my sme tu už Trečí rok trečí, a máme vždy niečo povedať, a toľko otázok ešte a odpoved máme. Dáme budúcu reláciu, dá, dáme otázky, budúcu, odpovede dáme, zasa, dáme, lebo zasa šľubujem, sa nahr šľubujem, lebo... nahromadili. Sa a ja zase slibujem, že sa vrátim k tej téme ra, čo som teda chcela, aby ste povedali, kde ste boli cez víkend. Aby ľudia videli, že sme usilovní, pracujeme na tom, aby sme tie relácie mohli robiť čo najkvalitnejšie. A tak, že še... sme, ak sa to povie... Reagujeme na uh, to, čo sa stane dnes. Áno, aktuálne. aktuálne to Evo, to by som, už je konec, ak sa nemýlim. No ešte ešte môžeme pochváliť, že nám poslala Katulka, ty to prečítaš. No, A... Je to veľmi zaujímavé. Ja som videla, že uh, Boris niekde vo svojej knihovne uh, má vydanie tohto časopisa ešte v Černobielom. Je to, sú to liečivé rastliny alebo liečivé rostliny, takže tí, čo sú fandovia prírodnej medicíny, najmä tej, kde sa používajú rôzne byliny, tak môže toto byť pre nich zaujímavé. Je to knižka? Časopis. Časopis. A keď nám, keď nám nahlásite, možno ale ako ceskatku, takže by vás pridali do svojho portfólia, alebo oni to posielajú. Kúpiť sa to nedá. Oni to posielajú v takom čiernom. Ale pätný vizero. Áno, krásne je to urobený časopis. Píšu tam len ľudia, ktorí proste majú v tejto oblasti veľa skúseností alebo vzdelanie a veľmi často to pomáha. No a je to rodinný časopis, takže sa na tom podiela pán manžel, pani manželka a Vlastne to robia z dobreho srdiečka, lebo na tomto sa zarobiť nedá. A my vám slúbujeme, že sa budeme snažiť, keď bude čas vždy vybrať niečo aj odtiaľ a dodať vám ešte jeden, akože jeden recept v podstate, pretože tam je vždy nejaká rastlinka tam sú napísané všetky jej možnosti a benefity, ktoré vám môžu pomôcť pri tom, keď sa chcete doplniť si liečbu, alebo sa sami liečiť. A vydáva to pani Lehká. A je to naozaj usilovná práca zo srdca. Takže zatiaľ sa majte dobre. Tešíme sa na ďalšiu reláciu. Ešte stále bude v máji. V láske času. No a Budeme sa venovať vašim listom a keby ste chceli nejaké posielať, tak Katka vám povie. Áno, môžete ich posielať do kontaktného formulára na web stránku www.subotich.sk. A prosím vás, zdravie do jednej ruke, manželko do druhej a do natúry. Natúru, do prírody, pohyb, aby sme si ten náš mozog troška rozhýbali. Hypokampus. Hypokampus. Hypokampusom zamier, to by sa nám podarilo, lebo to asi musí byť tiež cez ten mozog aj srdiečko prehnané, aby sme chceli mier. Takže dovidenia. Tak dovidenia. Dovidenia.